Voi ne-am multi destul de, de bine. Am crezut că mulți au plecat de la strand. Cum, e? Cum am inteles că suntem în perioada sesiunilor, nu? Sesiunii. C cât să sunteți în sesiune? Hai să vedem cu cine vorbesc. Sunt câțiva, câțiva, acum sunt câțiva care urmează să dea bacul, nu? Cine, cine urmează să dea bacul? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bogdyn, tu dai bacul? <laughs> e ok, Bogdyn, ne rugăm pentru tine la sfârșit. E ok. Știm că ai nevoie de rugăciune. Suc! găsesc, mă... Am găsit ceva foarte a, aici, Am găsit ceva foarte tare și tot nu găseam. Um, zice așa, despre persoană mai ales asta e mai ales pentru studenți. zice așa, index. Ăsta e DEX-ul pentru studenți. Student, persoană logodită cu învățătura, înrolată în facultate, traducere mot a mot din dicționarul englez. Examen, control intelectual periodic al neuronilor. Um, seminar, loc mediu în care se dezvoltă obiceiuri specifice maturității Exemplu, meditația, lectura ziarului, pensatul, dar nu mai știu ce scrie aici Genul ăsta de activități Sala de lectură Sala într-un loc neutru ce servește la adunarea gândurilor din altă parte Și aruncarea lor în afara creierului pentru a lăsa loc științei să se instaleze Bun, secretară, provine din latinescu secreto, persoana care nu se poate abține să țină secret când cineva o deranjează și se manifestă extrovertit prin cuvinte dulci pentru stomacul studentului. Profesor, factor care perturbă meditația la lucrurile esențiale ale vieții, prietenii, mașină, mâncare, etc. Restanță, lucru esențial care atestă consecvența cu care frecventează un student cursurile de chiul în masă restanță. Amin. Asta nu e pentru... Amin. Da, așa că pentru cei care sunteți în sesiuni, vă urăm, vă urăm succes și să învățați. Învățați și din nou învățați. Parcă îmi e dor când vorbesc de universitate, parcă îmi e dor de sesiune. Nu? Nu vi-e dor să studiați, să învățați, să asimilați cât mai multe informații îi... îi E foarte tare. Huh! Bun. Sunteți pregătiți? Ia. Yeah. Bă nu știu, uh, frații, mei mă încorajează, stai, pentru mine e important. Da, ia, ia, ia. Ia. Cum ești, Paul? Ai mai tăiat ceva, picioare pe la urgență? Da, dacă aveți ceva probleme, orice, pac, e, eu, eu, e, uh, Abia așteaptă să tai orice, să taie, să despice, să... Bun, uh, hai să revenim la... Să-mi se în ceas, să nu vorbesc foarte, foarte mult. 7.20. Bun, um, haideți să întoarcem Biblie la Iosua, capitolul 3. Iosua, capitolul 3. O să citim puțin din cuvânt astăzi... Um și sper că aveți biblie la voi. câți de voi aveți biblie la voi. Să vedem Biblie O, o telefonă. Ce? -i? telefoane? dacă dacă se termină bateria. <laughs> Bun, bun, bun, bun. Hai să întoarcem la Josua, capitolul 3, începem cu versetul, versetul 1. Iosua, scurându-se, dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel, au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte. Înainte de a trece, după trei zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți spre El. Dar între voi și El să fie o depărtare de aproape 2.000 de coți, să nu vă apropiați de El. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-L urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul nostru. Și Iosua a zis preoților, luați votul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Domnul a zis lui Iosua, astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum a fost cu Moise. Să dai următoarea poruncă preoților care duc votul legământului. Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului să vă opriți în Iordan. Iosua a zis copilor Israel, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel, Dumnezeu cel viu este mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe eviți, pe fereziți, pe oaitățiți pe chirasiți uh, pe amoriți pe iebusiți iată chivotul legământului Domnului în, întregului pământ va, trege, va trece înaintea voastră în Iordan. Acum luați 12 bărbați din seminția lui Israel câte un bărbat din fiecare seminție și de îndată ce preoții care duc votul legământului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului, piciorului în talpele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două și anume apele care se pogoară de sus se vor opri grămadă. Popor, mai sunt câteva versete. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivutul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care duceau chivutul au ajuns la Iordan și când i-s-au muiat picioarele în marginea apei, căci și Iordanul se varsă se varsă peste toate marile lui în tot timpul secerișului, apele care se pogoară de sus s-au oprit. Și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetate. De lângă cetate Adam. Care este lângă Sartan. Iar, iar cele ce se pogau despre Marea Câmpiei, care, care era uh, Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Și mai întoarceți rapid la Deuteronom 9 cu <coughs> Și zice așa, să știți azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însăși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va el îi va smeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ți-a spus, ți spus Domnul. El, Dumnezeu tău, va merge, El însuși, înaintea ta. Aș vrea să vorbesc în această seară despre titlui Înaintând în visul tău. Înaintând în visul tău. Haideți să ne rugăm. Dată, venim în această seară și cerem, Dată, ca Duhul tău să, să mă cruzească în tot ceea ce voi vorbi, voi expune, voi în ceva, să comunic ceea ce tu mai pus pe inima mea. Mă rog, Doamne, ca Duhul tău, Doamne, să lucreze, să fie la lucru, Doamne, mă rog, ca nu doar să fim ascultători ai Cuvântului, ci și împlinitori ai Cuvântului, Doamne, luând ceea ce tu ne vorbești în această seară și aplicând dule aceste principii în viețile noastre. Tată, rămâi cu noi. Tu ești, tu ești Dumnezeul nostru, ești prietenul nostru, ești totul pentru noi. În numele Iisus, mă rog, amin. Amin, amin, amin, amin. Nu sunt s întâmplat când uh, sunteți mici și și acum, nu neapărat când, când ești mic, să ai tot fel de vise despre ce ai vrea să faci când uh, ești mare. Nu? Eu... Nu știu, poate numai eu visez. Câți dintre voi ați visat când erați mici că ați vrea să fiți uh, cosmonaut. Se toi ai să fii cosmonaut? Să vezi uh, Pământul de pe Lună. Sau de pe Marte. Uh, și visam foarte, adică și acum îmi place să visez. Uh, și visez tot felul de chestii, tot felul de vise interesante. În principal, eu sunt protagonistul principal și este eroul principal am în toate visele eu salvez pe toți, omor pe toți sparg tot cum să-mi spun nu știu de ce, dar mi se întâmplă doar mie, chestia asta numai mie ori mănânc sarmale prea multe seara și apar tot felul de vise tu șef, când ai fost mic, ce vrei să care era visul tău, ce vis ai să fii când ești mare astronaut? Serios? nu tu? Unde-i Sami? Sami, Sami, unde-i Sami? Sami, tu ce-ai vrut să fii? Cosmonaut? Am crezut că Hulk. <laughs> nu, no, că deja sunt plini. Nu glumesc, glumesc. <laughs> glumesc. Nu, nu. No, no. El are structură asta, așa mare, ca și mine. Deci suntem, îl înțeleg foarte, foarte bine. Um... Hai să vedem, Călin, tu ce, ce, ce vise ai avut când ai fost sau când erai mic și ce vrea să devii? Misionar, prima oară de la cinci ani misionar și după aia. Ingi... Misionar? La, misionar la canibali. Deci vreau ca să. Și, și după aia? Și după aia, ele, uh, inginer electronic ca și tatăl meu. Am înțeles călinii spirituală, încă de mic, știi, la cinci ani ce pastor care să salveze toată lumea, canibalii, scuze, am înțeles, da. Uh, dar um, eu când eram mic, aveam, adică vroiam să, să, să, să fiu, uh, să joc în NBA. Să joc, îmi plăcea foarte mult baschetul și persoana care uh, vroiam să devin, era Michael Jordan. Jucam jucam foarte mult basket îmi plăcea, era hobby-ul meu, era pasiunea mea la, la, în clasa șasea țin minte când am venit din state înapoi și aveam acest vis visam că eu ajungeam și ziceam și fraților mei, o să, o să vezi Ted, că o să ajung mai mare decât Michael Jordan chiar am încercat am să vreau chiar să-mi schimb culoarea dar după ce am văzut ce se întâmplă Michael Jackson am zis nu, nu e ok îmi tot fel de membre nu știu ce se întâmplă Um, dar asta era visul meu, să ajung să joc în NBA, să joc basket și cu Michael. Michael! Și um, asta îmi duram cel mai mult. Visam la lucrul timpul timpul investeam în acest vis, în clasa așa să-ți că mă trezeam, aveam, eram la ghibo, atunci erau, cred că, trei, trei schimburi la Ghibu și eram după masa. Um, Mă trezeam dimineața și mergeam la generala 6 și jucam două ore basket, mă aruncări, mă făceam eu antrenamentele mele ca să ajung la NBA. Era visul meu, asta vroiam să fac, asta era ceea ce îmi doream cel mai mult și asta investeam și, și timpul să fac. Și lucrul ăsta tot a continuat. Bine, nu vreau să vă zic alte visuri care aveam. Deci asta era visul, să zic, principal. Aveam și eu să fiu super să fiu Batman, Superman, toate astea care probabil orice băiat îl are, că nimic. Nu știți, când eram mic aveam, chiar credeam că am puteri supranaturale. Mă uitam la când mai mă trezeam. Nu și aveam vise de genul ăsta, știi, când te trezești așa din vis și chiar crezi că încă visezi Pui așa mâna, întindeam mâna spre. nu și o vază din cameră. Că că puterea minții, știi? Nu se întâmpla nimic, după aia mă lovea realitatea. Te-ai trezit! Um, da, dar asta, asta era visul meu să joc în NBA, să fiu la Michael. I wanna be like Mike. Be like Mike. Nu știi melodia asta? Nu știe nimeni melodia. E tot din vis. Iară, confund vis cu realitate. Ok. Um, nu știți mai adevărat. I'm gonna be like mine. Nu, asta este din visele mele, mă. Eu ar trebui să scriu cărți, episoade, aș putea face, cum să zic, serii. Prison break ei, cum să spun, slab, mă, pe lângă ce visez eu. Bun. Ar trebui să am, așa, o serie în care vă expun visele lui Dani. Bună, a, a, a, bun, toate, acest vis a continuat până în, să zic, liceu, clasa 10 -a, când am început să joc pentru echipa sportivă și uh, înaintarea mea, să zic, a fost foarte, foarte, foarte ok, în sensul că m-a observat, că ești bun, că mă antrenez și la, era un moment dat când să fac o decizie, să zic, bă, ce, ce, ce, ce trebuie să fac, care e visul pe care, într-adevăr, vreau să-l uh, urmăresc și să-l... Uh, să-l să împlinesc în viața mea. Și știu că uh, era atunci momentul când trebuia să mă decid, să văd măcar uh, ce se întâmplă, în, în ce direcție o, o iau. În această seară, cam asta vreau să, vă, vreau să vă dau cinci sfaturi, cinci principii practice a cum să înaintezi în visul tău. Și primul, primul principiu, primul sfat e... Uh, Asigură-te că visul e al Lui Dumnezeu pentru viața ta și nu al tău sau cuiva. Asigură-te că visul e al Lui Dumnezeu pentru viața ta, nu al tău personal sau al cuiva. Mă atunci, la momentul acela, în timp că s-ar putea, s-ar putea, ca visul pe care eu îl am, să nu fie neapărat al Dumnezeu pentru mine, ci s-ar putea să fie visul meu. Personal. Nu ceea ce Dumnezeu vrea ca eu să visez împreună cu El. Și mă gândeam la, și la Iosua și toată tranziția aceasta de la Moise la Iosua și mă gândeam oare, nu are nu? Oare cum Iosua a preluat visul lui Moise? Și Ok, asta a fost visul lui Moise, Moise nu a reușit să ducă la îndeplinire și a venit Iosua și i-a luat în continuare, i-a dus visul lui. Dar de fapt, a fost clar și vedem în Scriptură că Dumnezeu i-a dat acest vis care să-l viseze de a intra împreună cu poporul Israel în Țara promisă. Deci vedem clar că este un vis al Dumnezeu pentru viața lui. Și atunci stau să mă gândesc și observ și în grupa mea și în viața multor tineri, cred că mulți urmăresc vise care nu sunt a lor, cel puțin care nu sunt date de Dumnezeu pentru ei. Și știi ce? E, e interesant să-ți dai seama după 10 ani că urmărești vise care Dumnezeu nu ți le da ție. Îți poate vise... Ce știu, poate... Ai văzut, bă, Teddy vorbește foarte fain. E... e, e, e un expert... În a, vorbi, în, în a vorbi în public, în a predica, și, v și eu aș vrea să fiu predicat, să, să propodoresc Evanghelia, să... și parcă iei visul lui, care Dumnezeu a dat lui pentru viața lui și a apriși pentru viața ta. Și atunci vei face una din două lucruri, te vei frustra tu, ne vei frustra pe noi, și toți vei fi frustrați, pentru că noi e visul tău. Sau te uiți la televizor și vezi mulți oameni de succes și wow, aș vrea să fiu ca ăla! Sau ca și Bill Gates sau să fiu ca Michael Jordan sau să fiu ca Zuckerberg, sau Batman. Aș vrea să fiu ca ei! Și oarecum e, e foarte ușor să înceți să iei visele care Dumnezeu le a dat altor persoane și să le ei să le aplici pentru viața ta. Lucruri care ar putea să fie destul de deunător pentru tine, că s-ar putea să pierzi foarte mult timp. Extrem de mult timp. Vedem și în Iacov patru cu 13 că îmi spune, acolo vorbește de persoane care vor să plece, vor să facă lucruri care lor le convine sau care ar vrea ei să le facă. Vedeți, creștinismul nu e despre eu, ce vreau eu să fac. E totul despre ce vrea el să facă. Și întrebarea mea în această seară, la momentul ăsta, și <fixi> Îi, știi tu care e visul lui Dumnezeu pentru viața ta? Nu, nu, ni ni ni ni ni ni nu, nu, nu, nu, vă gândiți. nu, nu, nu, nu, nu, nu, că avem uh, seara asta și mesajul ăsta e special pentru tine. Dacă nu știi încă visul care Dumnezeu l-are pentru viața ta, eu cred că în această seară Dumnezeu vrea să aprindă acea placără, vrea să-ți dea acel vis, vrea să-ți îl comunice, vrea să-ți dea direcția vieții să știi exact clar ce ai de făcut. Din nou spun, pentru că nu-i despre ceea ce eu vreau să fac. Eu vreau să, vreau să joc basket. A! E ceea ce... E visul meu pentru viața mea sau e visul meu pentru mine? De exemplu, că lui vreau să fie evanghelist, dar canibal. Probabil era mâncat astăzi. Pentru că nu era visul neapărat Lui Dumnezeu pentru viața lui. Era, era probabil luat din ceva carte sau un alt evanghelist care eu a foarte mult dintr-un film. Eu a plăcut foarte mult filmul. Uau, film. vreau să fiu ca Hulk. Hulk. Uh, nu vei înainta și vei pierde foarte mult timp făcând lucrul acesta. Bun. A doilea principiu. Petrece timp zilnic cu Duhul Sfânt care e îndrumătorul și catalistul visului tău. Petrece timp zilnic cu Duhul Sfânt care e îndrumătorul și catalistul visului tău. Îmi place foarte mult cum... Iosua 3 1 zice, Iosua, asculându-se, dis de dimineață. Dis de dimineață. Vrei să înaintezi? Știi, vrei să înaintezi în chemarea ta? Vrei să înaintezi în visul care Dumnezeu ți-l a dat? Trezește-te, dis de dimineață. Acesta este primul sfat. Practic, te trezește de dis de dimineață, nu dormi până la 10-12, dar alt principiu vreau să scot în evidență aici. Trezește de dis de dimineață și stai în prezența al Mzeului. Acum, dacă ar fi să vă întreb, ridicați o mână sus cei care v-ați rugat zilnic, minim de 15-20 de minute în săptămâna care urma, ceea ce nu voi face, dar ridică o mână în inima ta. Și. Gândește-te, dacă au fost jumătate sau dacă ai lipsit două, trei zile, cu câte zile amâni și ratezi această întâlnire cu Dumnezeul tău, acest timp care tu stai în prezența lui Dumnezeu, cu, atât, cu atâtea zile amâni visul tău. Asta se întâmplă. Amâni visul tău. Vedem, vedem pe, pe, pe, pe Iosua vede următoarea poruncă, zice, când veți vedea chivotul legământului dus de preoți care sunt din neamul leviților, zice, el vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, versetul 4. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați. Ce simbolizează uh, chivotul? Prezența și caina, prezența lui Dumnezeu. Și dacă întoarcem la Exod 25, nu trebuie să întoarceți neapărat, 25-21 la 22, zice așa Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii, vorbește despre chivot, dintre cei doi heruvim așezați pe chivotul mărturii, îți voi da toate poruncile mele pentru copilul Israel. De acolo, sus, mă voi întâlni cu tine. În acel loc, tu, în, în acel locaș, în o doița ta, în, în, în, în locul acela care tu pui deoparte cu Dumnezeu, în acel loc, te vei întâlni cu Dumnezeu. Și în acel loc, visul se, se, se coace, capătă formă. E acolo unde Dumnezeu Duhul Sfânt îți dă instrucțiuni ce să faci, unde să mergi cum i-o dat Iosua, așa să trimiți pe preoța acolo cu chivotul. De asta m-au ajuns la un impas. 40 de ani în pustie. Deci nu e o zi, două. 40 de ani. 1, 2, 3, 4. 5. E greu să nu mă până la 40, dar văd să fie 40 de ani. Toți sunt învârtit. sunt prin pustie. 40 de ani. Și ajung la un impas, la acest râu. Și, în sfârșit, Dumnezeu apare și îi ghidează pașii spre țara promisă. Mă gândesc ce-ar fi, mă gândesc, mă gândesc ce-ar fi, cum ar arăta un tineret care s zilnic, zilnic, lângă închivot. în chivot în prezența Lui Dumnezeu. Zilnic să vorbească cu Dumnezeu. Zilnic să există această conversație între Duhul Sfânt și tânăr care se i ghideze pașii. Se i arate cărarea zilnic cum ar arăta închinarea noastră, cum ar arăta viața noastră, cum ar arăta mijlocirea noastră. Dacă zilnic. Și vă spun Dumnezeu, vă dat fiecare o chemare sfântă și mi-au rătat în timp ce mă rugam planuri mărețe cu fiecare, vise incredibile, care v-au pus în, în viața voastră, care, care, care voi știți și le-ați visat împreună cu Dumnezeu Sfânt. Dar nu se vor întâmpla, se vor amâna atâta timp când tu stă. ratezi întâlnirea cu Dumnezeu zilnic. vis de, de dimineață s-a trezit și a stat. Trei zile au stat acolo pe muntele acelea și au streptat ca Dumnezeu să vorbească. O mă rog ca să fie această atitudinea noastră, Doamne, nu fac nicio mișcare până când tu nu vorbești. Nu înaintezi până când nu aud vocea ta. Nu mai fac nimic până când aud de la tine. Zilnic. Și mă... Și simt când Dumnezeu vrea în această această seară să trezească visele voastre din nou. Să renască în inimele voastre. Vreau să aduc aminte de ceea ce El a pus în voi și chemare la care v-a chemat. Dar pentru ca să, ca să înaintezi în visul tău trebuie acel timp să stai în prezența Lui Dumnezeu. Ca să dea oportunitatea că să dea instrucțiuni să-ți vorbească. Dacă nu auzi instrucțiuni lui Dumnezeu, ceva nu e ok. Dacă nu auzi instrucțiuni lui să <gătări> ai grijă, pentru că ești într-un loc periculos. Numărul 3. Aduți aminte zilnic de visul pe care Dumnezeu l-a pus în tine și folosește de orice oportunitate pe care o ți-o dă Dumnezeu. Adu-ți aminte de visul pe care Dumnezeu a pus în tine și folosește orice oportunitate pe care Dumnezeu ți-o dă. E așa de ușor să uităm visul care Dumnezeu ne-a dat. Și eu cred că Dumnezeu va da vise incredibile. Poate să ajungi primar, prefect, în politică, învățător, poate afacerist, să ai mai multe afaceri, poate reporter, în media, nu știu, poate în, în muzică, poate să ai trupata, să scrii melodii, să, poate în... în, în, în Uh, să ai o, o firmă de software uh, nu știu care e visul care în ți-l-a poate să, să, să atingi tineri poate să atingi licee clasa ta, poate să fii evanghelist poate, poate îi să um, să fii directorul unei școli nu știu care e visul care Dumnezeu l-a pus în tine dar un lucru se întâmplă și văd și în viața mea uităm și ne aduce aminte Aduți aminte. În această seară sunt aici să spun, aduți aminte. Aduți aminte ce Dumnezeu ți-a vorbit. Aduți aminte de promisiunile lui Dumnezeu pentru viața ta. Și îl vedem pe Iosua, făcând același lucru, se uită la popor, foarte dezamăgit, 40 de ani, tot în pustie, mâncare puțină apă puțină, moralul la pământ. Și Iosua vine și zice așa, a zis copilul Israel." Apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeu cel viu este în mijlocul nostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetit și continuă să zică pe toți, care i-au promis înainte că îi va izgoni. Ce face Iosua? Își aduce aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte spunea: Vă aduceți aminte ce Dumnezeu ne-a promis țara asta, ne-a promis că -a dat ne va da popoare la cele ne-a promis. Și asta vă face. ca să se ridice nivelul credinței lor, care era dusă la pământ după 40 de ani de pustie, și mai nu de nici. Nu era scris, nu era o poze la, la, la, la timpul acela, să vadă măcar cum arată țara promisă. Așa că aduța minte de visul tău, care Dumnezeu l-a pus în inima ta. Scrie-l pe foaie de hârtie, scrie-l pe un carnețel, postează-l pe Facebook ha. poți să-ți și postez pe, pe Facebook poți să scrii pe o foaie, să pui în camera ta poți să, poți să scrii pe telefonul tău în fiecare dimineață când te trezești visul meu este să ajung direct, visul meu este să ajung reporter în media visul meu este să am o televiziune visul meu este să creez filme de scurt metaj, visul meu este să cum melodii care să atingă generația aceasta visul meu este care l-a pus Dumnezeu în inima ta nu lui ta nu-L uita, adu ți minte. Și un alt lucru care am pus în acest principiu este, folosește orice oportunitate Dumnezeu îți dă. Ok, să, zici, să, să zicem că Dumnezeu te-a chemat să vorbești în public, da? Și există un curs care începe la, la Centrul creștin Salem, în tineret începe vorbirea în public. Și tu ești chemat, tu știi visul tău, e să vorbești în public, să fii un orator, să predici Evanghelia. Dar tu mai bine te joci pe calculator, mai bine mergi la strand și nu prea mergi la cursul respectiv. De ce? Pentru că ești comod. De ce? Probabil că ai uitat visul pe care Dumnezeu l-a pus în inima ta. De ce? Poate nu ești gata să de sacrificiu. Nu știu. Dar eu cred că Dumnezeu ne... Și cel puțin mă uit în viața mea și mi-a mi dat multe oportunități pe care le-am ratat. Și în loc să folosesc acea oportunitate pentru a mă propulsa înainte, spre, în, să înaintez în visul meu, ce am făcut, am dat cu piciorul în el. Și parcă văd și în viața multor tineri făcând lucrul ăsta... Dumnezeu te-a chemat la o lucrare, dar tu nu faci nimic. Nu te, așa multe oportunități să-ți dă să te împlici în lucrare. Să, multe, dacă ți-ai deschide ochii. Nu știu de ce acel curs care la, la început de vorbirea în public, nu mai se poate ține pentru că nu sunt mulți care vin. De ce? Nu știu. Probabil comoditate. Poate ar vrea, dar nu a nu Lejeritate... Nu știu de ce. Și știu că sunt mulți chemați în, această, în acest tineret de a vorbi în, în, în public și de a vesti Evanghelia. Dar sunt tot fel de oportunități cum ce puțin văd eu ar trebui ca să te iei de această oportunitate. Mergi pe net, studiezi despre a vorbi în public sau despre cum să fii un politician sau despre cum să uh, cum apare un post la media, tu știi că Dumnezeu te-a chemat să fii reporter sau să, fii în, să ai o misiune a ta sau ar trebui să faci ceva, ar trebui să, să, să beneficiezi și să iei toate oportunitățile care Dumnezeu ți le dă să înaintezi în visul tău. Să nu te aștepți ca visul să se întâmple... Dintr-o dată, pf, ești Batman direct. N-are cum, nu se întâmplă așa. Nu se va întâmpla. Pentru că Dumnezeu așteaptă ca tu să, să iei toate aceste oportunități să folosești ca și trepte în, înaintare în visul tău. Amin? Numărul patru. Nu lasă ca încercările, problemele și obstacole care îți vor sta înainte să-ți fure visul. Nu lasă ca încercările, problemele, obstacole care îți vor sta înainte să-ți fure visul. Walt Disney, știi pe Walt Disney, făcut Disneyland. Uh, a fost concediat de editorul lui pentru lipsă de idei. Zic că, ești slab, n ai niciun fel de idei. A intrat de patru ori în faliment înainte de a avea succes. Michael Jordan nici nu a fost admis în echipa lui de basket a liceului, în clasa nouă. Îmi ziceți-mi, au venit, o o uh, testul la care trebuia să dea și slab, next. Michael Jordan. Beethoven. Profesorul lui nu i-a dat nici o șansă să fie compozitor. Eu zis și citez nici o șansă. <laughs> foarte... așa că scot ceva foarte briliant. Winston Churchill. Repetent în clasa șasea la literatura engleză. Nu a putut să treacă. Repetent. O repetat de două ori. Și eu am repetat... Uh, pardon. Eu n-am repetat clasa trei. E o chestie tehnică. Deci eu, așa se zice despre eu, am, deci am făcut de două ori clasa a treia, dar nu pentru că am rămas repetent. E pentru că, să vă explic. În state când am venit, diferența de uh, educație a sistemului uh, american față de cel român a fost foarte slab și trebuie să fac din nou clasa a treia. Bun, să trecem mai departe. Henry Ford a eșuat de cinci uh, ori și a falimentat înainte să aibă succes. Și poți să continui și să o cunii Benjamin Franklin și așa mai departe. Oameni care s-au lovit de obstacole, au eșuat, au dat în bare, Dar, dar, nu au lăsat că aceste obstacole să-i fure visul. N-au lăsat aceste probleme să-i fure visul. Diavolul va face două lucruri. În momentul în care Dumnezeu îți dă un vis ție, El va încerca să facă două lucruri. Un cel puțin două lucruri. Să modifice visul inițial. Și eu, de exemplu, dacă din el te-a chemat să atingi uh, România prin nu știu ce program care vrei să faci, prin familie, asistentă socială, să atingi ce e nevoie, să ai un program în care să dai mâncare gratis pentru toți care nu au posibilități și genul acesta, el va încerca să modifice. poate păi, pare nu dat biserica, poate inma pentru blocul tău sau pentru cartierul tău nu e chiar așa acum. nu e, nu e chiar așa. Și mă am să, să modifice, să distorsioneze visul care Dumnezeu l-a pus în inima ta. Păcând să crezi că e mai mic decât ți-l-a dat. Eu să ajung prima, Eu să realizez chiar așa. Chiar așa mă crede Dumnezeu. Chiar așa. Și doi, să te va încerca să te oprească să înaintezi prin prieteni, familie, a, a, a, școală, bani, jocuri, Facebook, internet, tot ce posibilități are el să te oprească să înaintezi în visul care el ți l dat. Vă dați să imaginați-vă poporul Israel, ajunge la acest râu, Iordan. Râul Iordan... A... Nu ca și peța, Noi nu e un rău din asta că star peste el și, op, oh, gata, e așa că, când vara nu iarna, e, iarna e, deci, nu să Iordanul are cam 15 metri lățime, de la 3 la 5 metri adâncime. Acum, și eu, care sunt înalt, aș putea trece în picioare, adică a, aș putea, dar nu ar fi foarte greu de la 3 până la 5 metri adâncime. Și lasem și un debit foarte mare, pentru că era o pantă de, de o pantă de sud am până să învarse în Marea Moartă. Vă dați seama, ajung acolo, a, acolo e țara promisă. Um, ok, o și cum trecem râul? Nu este pod, nu este feribot, nu este avion, nu, cum, cum trecem? Părea imposibil și, într-adevăr, era imposibil. Două milioane de oameni cu un milion de femei dar să am un milion de femei cu bagaje, haine, karaoke, parfum, tot ce înseamnă, toate machiaje, tot. Vă da seama, probabil era o femeie și <Si> bagajul bărbatului. Și bagajul bărbatului. Și toți acolo două milio milioane, Vă să seama. încărgată, hai să hai să trecem. Hai să trecem. Imposibil. im posibil, nu se poate, cum să noți, Păi cum să noți Tăți jumătate se necau acolo. Și de multe ori ajungem și noi în, în, în visele care Dumnezeu ne-a pus în inima noastră și ne gândim bă, dar cum? Eu? Eu să vorbesc înaintea multor oameni, nu? eu să ajung prin, prin masă, eu să ajung profesor, nu nici cum. n-abia întreg de examenul de uh, uh, grădiniță, este examenă grădinița. Na, apropo, acum a zis că când termină grădinița îți face poză, robă, diplomă, ai terminat grădinița. <răzări> Cum sună. E chiar foarte tare. Absolventa grădiniței numărul 6 din Oradea. Uite, exact. Deci poză, robe, tot, tot, tot ce trebuie. Îi dă poză, acții, builde, pokemon, tot. Ai absolvit grădinița. <laughs> dar um, în visele noastre care Dumnezeu ne-o dat ajunge la acelește impasuri aceste parcă am zice munți imposibil obstacole imposibile de depășit cum pot eu cum? nu se poate trebuie să ai relații, trebuie să ai bani trebuie să ai familie trebuie să ai bile nu se poate, trebuie să mez. Știți, chiar vorbeam cu Ionuț și știți că suntem în afacere cu ulei. Ulei uzat. Nu deci, dacă, apropo, dacă aveți acasă, aduceți-ne. <laughs> nu, glumesc. Nu vreau să fac propagandă. Uh, și tocmai am făcut de. Discret, înțelegeți. Am glumit, nu, am glumit. Um, și. Vorbeam cu Ionot despre contractul care avem cu Carrefour și în urma discuției care l-a avut cu directorul uh, Carrefour pe România, uh, noi anul trecut am mers la cu oferta noastră. Bună, suntem și noi o firmă din Oradea, am vrut să colectăm ulei uzat. Avem niște bidoane mici, 10 litri, uh, 60 de locații, ok, cumpărăm multe, multe bidoane de 10 litri. Am mers într-o opere, uh, Corsa, uh, spart farul, uh, capota îndoită, chior într-o parte. Eu stăteam așa în, în, în, în Opel Corsa micuța lui Ionuț. Ajungem acolo, ne întâlnim cu directorul Carfrodita, mai directorul, noi ieșim. Da, vrem să colectăm ulei. <grijă> Ce zic? Ne uh, se părea, nu știu, nici... acum mă gândesc, bă, cine a fost în cap să-mi venim cu Opel curs ala, spart, far. Da, am parcat, când am parcat, nu am mai cu spatele, am mers cu spatele în fața lui și am depășit repede ca să nu vadă fața mașinii. Oricum au văzut că era Opel Corsa din 95. <laughs> uh, au crezut că sunt cu două lucruri, au crezut că eu ies din spate, știi, când am ieșit. <laughs> nu știu ce s-a întâmplat. Uh, și am zis, oh, păi, noi suntem, asta este oferta noastră, noi dăm... Noi dăm o ofertă, înțelegeți? Îi dăm o ofertă. Îi ziceam, bă, da, nu știu cât, 20 de lei. Nu vreau 20 de lei! Bă, -am, ce nu vreau? Îți dau? Nu vreau! Ok, nu vreau. Stăm de vorbă cu el și peste o săptămână zice, ok. Ok. Acum, când am stat de vorbă, când o nu de vorbă cu el, săptămâna trecută, și-o întrebat de Ionuț, bă, dar, apropo, cum ne-ai dea nouă contractul? Îți zici de firme în, în țară, îți... îți, îți tot felul de servicii, cum de o firmă nouă cu nicio dubiță nu aveam atunci. Aveam o pe și uh, beția mea, uh, fetița, adică un Volkswagen Transport din 1994 uh, care de, de arată 84, 84, pardon, 84, deci 20 și de ani, 28 de ani. Uh, 28 de ani, <fie> <fie> Foarte <fie> grav. Și noi cu dubița mea Colectam ulei, dădea o Făcea fum oriunde Nu vedeai Deci știai că vine colectorii de ulei Când vin Și ne-a sunat Aveți contractul Și l-a întrebat, dar cum ne da contractul nouă? Și se uită, se uită la el Și zice, voi să știi că habar n-am De ce ți-am dat ție contractul? Nici el până în ziua de astăzi habar n-are de ce nu a contract cu nouă. Dar noi știm de ce ne-a dat nouă. Pentru că a fost Dumnezeu cu noi. Pentru că e favoarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a fost cu noi fiecare pas din drumul nostru. Știți, în momentul în care vine diavolul în viața ta și vrea să-ți atace visul tău, Matei 18, 18 spune, adevărat vă spun că orice vezi legat pe pământ, va fi legat în cer. Orice vezi legat pe pământ, va fi dezlegat în cer. În momentul în care vine diavolul și diavolul va veni să-ți atace visul, să-ți atace promisiunile care el a făcut în viața ta. Tu ai, tu ai delegația din partea lui Dumnezeu, tu ai puternicia, tu ai autoritatea de a lega puterea diavolului, spune cuvântul în momentul în care orice vezi legat pe pământ va fi legat în cer. Acum unde operează duhurile? La nivelul cerurilor, la nivelul celor al doilea. Deci în momentul în care tu legi puterea deavului că ești, în autoritate să faci asta, el se leagă și de sus. Și nu mai are putere în viața ta. Pentru că ai această autoritate a Dumnezeu. Fiind în Hristos. Așa că noi am început, eu și Cunez, am început să legăm puterea diavolului peste orice în, în, în viața noastră, în viața firmei noastre și am văzut cum Dumnezeu a legat puterea diavolului și ne-a dat binecuvântare. Ioan 16, cu 33, spune: Lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Face versetul ăsta. O să ai probleme, o să ai încercări, o să vină diavolul să-ți încerce visul, o oh, te a chemat să fii un om de afaceri, te-am a face, te chemat să fii un pastor care să ai sute de mii. Oh, nu, nu, nu, nu, nu, sute de mii, poate o mie. Nu, nu, s-ar putea să fie sute de mii. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit asta, ți-a pus asta în inima ta, poate vă spune călint o să atingi mii de copii și poate acum te gândești, bă, dar poate nu zmi mii. Îndrăznește. Ligea, Dumnezeu te-a chemat să scrii, să, să scrii melodii, să scrii cântări pe Dumnezeu. Îndrăznește. Chiar o să-ți dea abilitate, o să-ți să dea să curgă cuvintele, o să înceapă să iasă melodiile care o să atingă generația aceasta. Îndrăznește și nu chiar pe plan în România, ci și internațional. În Europa, în, în, în toată lumea, vor merge melodiile. Pentru că este un vis care a pus Dumnezeu în noi. care e visul tău? care e visul tău? care sunt obstacolul care tu te confrunți acum? Pentru că iau un Dumnezeu al imposibilului. Eu slujesc un Dumnezeu care imposibilul nu există în dicționar. Imposibil? Imp... Ce? Eu nu mă pot. Eu atâta știu. atât am dicționarul meu. Eu pot. Eu pot totul în Hristos care mă întrește. Eu știu că Dumnezeu va face ceva extraordinar prin viețile noastre. Dacă ne-am încredere în El. Cinci și ultimul și încheiem. Înțelege că tu ești unsul lui Dumnezeu. Așa că fă pașa ai credinței. Înțelege că tu ești unul, lui Dumnezeu. Așa că fă pași, ai credinței. Fă pași, ai credinței. Cine ești tu? Unsul lui Dumnezeu. Boc, cine, un, cine ești tu? Nu ești un cetățean al oradiei? Nu ești absolvent al universității nu știu ce? Nu, ești unsul Lui Dumnezeu. Știți, de multe ori diavolul vine și ne ia identitatea noastră. Cine ești? ce? Stai stai, stai, stai, mai puțin. Tu să reușești ceea ce Dumnezeu ți-a spus că vei face. Tu, vezi ce slab, ce, ce slab. Suntem fi și fiice al Lui Dumnezeu. Suntem copii a Dumnezeului care a creat acest univers. Suntem unsul Lui Dumnezeu. Suntem unși. Să ducem la îndeplinire, chemarea, visul care era pus în inima noastră. Aș vrea să citesc în Deutronom 9 cu 32. Vă dați seama cât de mare Dumnezeu slujim. Deutronom 9 cu 3 spune așa, Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însăși înaintea ta ca un foc mistuitor. Ca și fi și fiicea Dumnezeu, Dumnezeu nostru, merge înaintea noastră și pregătește terenul pentru ca noi să pășim prin credință în acel teren și să cucerim țara noastră pomisă. E, e, e, e timpul să, să lăsăm joaca, e timpul să, să, să devenim serioși și e timpul să intrăm, să neaintăm în vise, m-am săturat că doar să visăm. Stăm acasă, o ai și trebuie să intru în pat? Bum, bum, și să încep să visez din nou. Cum ar fi? Nu, cum ar fi? Dumnezeu te-a chemat să schimbi imposibilul, imposibil. Ești chemat, ești unste Dumnezeu. Așa această putere, El ți-o dă. Pentru că pot totul în Hristos care mă întărește, spune cuvântul Dumnezeu. Zice așa unii 4 cu 4 Voi o sunteți din Dumnezeu Și ați biruit Ați biruit, ați câștigat Pentru că cel ce este în voi Este mai mare decât cel ce este în lume Acum vreau să întrebă întreb o întrebare Tu te vezi așa? Filipeni 4 cu 13 Eu pot totul în Hristos În Hristos care mă întărește. Totul! Dumnezeu ți, spus, ți a spus Ți-a promis Se va întâmpla Dumnezeu ți-a spus, ți-a promis, se va întâmpla. Cine ești unsul lui Dumnezeu? Aș vrea să întoarcem la Isaia 45 și cu asta, cu asta încheie aș vrea să vii la, la, la pian. Aș vrea să întoarceți la Isaia 45. Isaia 45. Înainte ca să citim asta, aș vrea să Aș vrea să înțelegeți și să vă închipuiți ce s-a întâmplat cu poporul care stătea la râu. Erau acolo rău două milioane de oameni, un milion de femei, copii, bagaje, mâncare, saci de făină, de orez, de tot, tot adunate acolo, stăteau toți, îi vorbește Dumnezeu pentru că El a stat în, în, în, în, în, în, în acel loc secret de unde Dumnezeu îi vorbea. Lui Iosua și-a spus, trimite chivotul acolo. Și în momentul în care ajung picioarele preoților în râul Iordan, în momentul în care ei vor păși, în momentul în care ei vor face acel pas al credinței, în momentul acela, parcă imaginez toată scena, ei ajung acolo cu chivotul pe druigi, și ajungă acolo și intră. Vă dați seama că s-ar putea. Există momente când, când râul Iordan se revărsa peste vas, peste mar și putea să înghită. Era totuși o credință și s-au încrezut în cuvintele lui Iosua. Și acolo și intră. Băi, Iosua, nu se întâmplă nimic. Ce facem? Stai. Așteaptă încrede-te mine. Așteaptă. eu Josua, nu se întâmplă mic. Am Simt, simt am cum, cum crește nivelul apei. Așteaptă. Toți sunt acolo, vă deați seama, două milioane de oameni, toți așa, stau să fie, uite ce se întâmplă, ce se întâmple. întâmple. Dintr-o dată, scade nivelul. Și cum înaintează ei cu chivotul, scade nivelul apei scadene și în fața lor se desfășoară o minune care este înregistrată în cuvântul Mezeu și ajung în mijlocul Iordanului, uscat pământul și toți oamenii încep să de bucurie. Yeah! Dumnezeul nostru, Dumnezeu a imposibilului, Dumnezeu a imposibilului, vine, trec toți două milioane de oameni. Nici nu o nimic. Iosua zice adu -o fiecare reprezentat din fiecare seminție, adu-o piatră și pun acolo una peste alta cele 12 seminții să vă aduceți aminte cum Dumnezeu a intervenit în viețile noastre și ce părea imposibil, nu mai a fost imposibil vă spun că în viața ta Dumnezeu te-a chemat și sunt aici să spun că Dumnezeu te-a unos să împlinești chemarea Să împlinești visul care El ți-a pus în inima ta Nu există obstacole Nu există munte Pe care nu poți să-L urci Nu există, există zi Pe care să nu treci Nu există Dumnezeu te-a chemat, El va face E visul care El a pus în inima ta Isaia 45 cu 1 vorbește despre împăratul Cier. Cir era, nici nu făcea parte din din, uh, din Deci nu era evreu. Din neamuri. Și iată cum Dumnezeu vorbește pe cu Isaia Lui. Care avea să facă ce avea să facă, ce i-a promis Dumnezeu unui face parte din neamuri. Fiți atenți! Cu 150 de ani înainte 175 de ani înainte, ca să se nască cir. Dumnezeu prorocește că El asta va face. Așa vorbește Domnul către unsul Său, către cir, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamuri înaintea Lui și să dezlege brâul împăraților, să deschidă porțile, ca să nu se mai închidă. Eu... Voi merge înaintea ta Eu voi netezi Drumurile muntoase Voi sfărăma ușile de aramă Și voi rupe zăvoarele de fier Îți voi da visterile ascunse Bogății îngropate Ca să știi că eu sunt Domnul care te chem Pe nume Dumnezeul Israel Din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel Alesul meu Te-am chemat pe nume Ți-am vorbit cu bună voință ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul în afară de mine. Nu este Dumnezeu, nu este în afară de mine. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Aș vrea să închideți ochii acolo unde ești. Aș vrea să nu uiți când Dumnezeu te-a uns pe tine. Și vă spun ceva, Dumnezeu va merge înaintea ta. Dumnezeu va merge înaintea ta. El va deschide drumuri, va deschide uși care par închise. El va face cărări în locuri care e imposibil să apară să fie cărări acolo. Pentru că El te-a Să citesc din nou, așa vorbește Domnul către tineretul Salem pe care îl țin de mână ca să doboare neamuri înaintea Lui. Aiați seama să dezlege brâul împăraților, să-i deschide porțile, ca să nu, mai se, să, să nu mai se închidă. Eu voi merge înainte ta, tineretul Sarem. Eu voi netezi drumurile muntoase pentru voi. Eu voi forma ușile de aramă, ușile închise. Și ești la un moment în din care spui, da, nu știu, au trecut prea mulți ani, ești capul poporului vreo, nu știu, 40 de ani, tot m-am învârtit, tot, tot, nu știu, am pierdut mult timp, Dane. Nu știu dacă mai este șansă pentru mine. Nu știu dacă o să pot să înaintez cândva în visul meu. Nu mă interesează dacă ai pierdut tot timpul până acum. Dumnezeu e aici, astăzi, gata să-ți nască visul din nou. să se reactiveze visul care ți-l-a pus în inima ta. În timp ce stați și meditați asupra acestor cuvinte, aș vrea să fac o chemare. Poate ești din această seară aici și mai auzi vorbind despre acest Dumnezeu care are planuri mărețe, are planuri incredibile, ne iubește la nebunie și nu-L cunoști personal. Nu, ne a întrat, nu, nu în prezența Lui, să-L cunoști cu adevărat, ai auzit despre El, ai auzit vorbindu-se, dar, dar simți în această seară o atingere din partea Duhului Sfânt și simți că El te cercetează și simți ceva ce nu mai simți niciodată în viața ta și parcă acel gol care e în, în, în tine, parcă se amplifică în această seară și e gata El să-ți îl umple Vreau să fac o chemare pentru persoane care până acum niciodată nu a invitat pe Iisus Hristos în inima ta. Până acum niciodată nu ai luat acea decizie de a-L urma pe Dumnezeu. Cu toată inima ta. Cu tot ce este în tine. Ai încercat toate lucrurile în lume, Ai încercat relații, prieteni. Și ai văzut că nu te-au împlinit. Și în această seară simți atingerea Lui Dumnezeu. Tendem răspunde să răspunzi la această chemare a Dumnezeu, de a te întoarce la El, de a te împăca cu El, de a-L urma toată viața. Nu e va exista ceva mai frumos. Nu te vei simți vreodată mai împlinit decât în brațele Lui. Așa, în această seară, dacă tu ești acea persoană, așa să faci cu o ridicare de mână, să văd unde ești, să pot să mă rog pentru tine. Dacă există cineva, Există cineva care vrea să primească pe Criscus în inima Lui, să urmeze toată viața. Și o călătorie inimagin, ina, de neimaginat vei avea. Vrea. Există cineva. Știu că este cineva care, ce te cercetează în momentul acesta. Totuși aș vrea să facem o rugăciune împreună cu această persoană, care nu parcă e greu să ridice mâna, dar știu că vorbesc către tine cu tine. Așa aș vrea să facem, să repetăm cu toții. Doamne Iisuse, recunosc că Tu ești suveran în viața mea. iartă păcatele. Vreau să mă întorc de la ele. Te vreau pe tine. Ia-mă tu în brațele tale. Vreau să te urmez pe tine. Toată viața mea. Fi Domnul meu și Mântuitorul meu. Amin. Aș să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș să fac două chimări. Dacă ești aici și încă nu știi care este visul Lui Dumnezeu pentru viața ta, ai auzit, mai auzi auzit vorbind despre acest vis, despre această chemare, de această ce vis măreț care Dumnezeul are cu fiecare persoană și spui Dani, hapar nu am Dani, nu știu îți confuz în această seară Duhul Sfânt vrea să-ți comunice vrea să-ți activeze vrea să-ți dea acel vis în inima ta să știi care e direcția care trebuie să mergi să știi în ce va trebui să investești de acum înainte dacă tu ești așa să vin în partea aceasta aici nu știi care este visul specific cu viața ta și vei să-l afli în această seară. Aș vrea să vină această pan în partea stângă. Ai descuraj. Nu e o rușine să nu știi.